Цікаві аудіокниги українською Читає Юрій Сушко Марко Вовчок Викуп Розкажу вам про Якова Харченка, якого він смутку набрався у Хмелінцях, залицяючись, до Коханівни. Приходимо ми з ним у неділю під те село. Сонечко вже низенько. Мій парубок, дивлюсь, ніби почав приставати. Примічаю, мовчки. Придержав, знаєте, ходу. Примічаю. Зробивсь мій парубок зовсім другий чоловік. Всю дорогу був такий говіркий та веселий, Бубонів, як міський дзвін А тут ніби води в рот набрав І брови здвинув, і голову повісив Що се кажу, пане Якове, надувсь Мов кулик на вітер Якого там кулика ви надумали, дядьку? Пробурчав Може, притомився, хлопче? Ні, Одрізав. Та й знов іде мовчки. «Да що ж се кажу, пане Якове? Перше гнав, ні в року тобі, як вітрів батько, А тепер чого се почав приставати?» Тут якраз зійшли ми на горбок, так невеличкий, Да з його глянуть на хмеленці село, як на долоні. «От дишимо, кажу». Сіли, дивиться мій яків на село, аж йому очі розбігаються. Дивлюсь і я. Всі знайомі місця, і хати, і садки. Славне село, якби ви бачили. Церква стоїть висока, старий сотник якийсь її будував. Цвинтер заріс черешником да зіллям трохи не в пояс. Хаточки поховались у вишневі садки. Любо що й казати. Сидимо дивимось. Гомоніли люди на селі, а далі один по одному й розійшлись. Цокотали ще дві молодиці, розходились і знов сходились та все махали руками, наче горох молотили. Якби не вийшов з хати чоловік, то не розійшлись би й до світу. На селі стихло, хіба де стукне віконце, Да проскочить по підворі тьми хісткий парубок. Годі вже ходім. Заговорив мій Яків, ніби його підкинуло, Вже пізно, а сам аж побілів. «Оце мені лихо, – кажу я, – Яке вам лихо, дядьку?» «Да що на тебе найшло, Якове? Вийшов і здоровий, і веселий, і співав, і розмовляв, а тут разом не наче тебе кип'ячем опарено. Грошей не погубив, він за шапку. Гроші єсть, каже. І гроші несеш, і дівчина дожидає, а ти як у ярму йдеш, ані пари з уст». Переночуємо вже, кажу, разом зо мною, у старого кохана, як їх ласка, каже, закипів вже тоді і я, да ти кажу, Якове, говори до ладу, що ти уриваєш по словечку, як попівна на бенкеті, як ти мені зараз не висповідешся, я тобі не явтух, товсто дуб». І в старости не клич, не піду. От він тоді й почав. Що ж мені, каже, дядечку, по тих грошах, чи викуплять вони мене? Чого ж се, братику, завів такої жалібної? Чому не викуплять? Аби гроші, то й викупишся. А як пані не схоче, або на чому не схоче твоя пані? Нехай її батьку все добре. Чи ти де бачив таких панів, Щоб їм гроші були немилі? Мені, кажу, не траплялись, Не знаю таких. Е, дядечку, вона, мабуть, Чи не ковшем їх міряє. Дарма, кажу, що ковшем міряє? Вони, сії пани, На гроші такі ласі, Як циган на сало, братику. Їм до віку, до суду буде мало. Не журись. Я сам з тобою піду до пані. І не таких бачили. Ти поклонись старому, він уже казав мені, за панського дочки не оддам. Лучче нехай іде в черниці. А як кохан сказав, так і буде. Сей мале хлоп'я знає. Ну, — Побачимо, як буде, — кажу. — Недалеко вже, і хата його он біліє. Йдемо вулицею. ще з другого кінця побачили, в хаті світиться. Підійшли, я постукав. У дворі гавкнуло цуценя. Хтось отсунув віконце, да, мабуть, — Нічого не побачив, бо таки нахмарилось, і зовсім темно було. Брязнула заціпка, і вибігла коханівна Марта. Що то за дівчина під той час стала? Боже мій, світи мій, да така ж молодесенька, А красна, як маківочка, заквітчена в червоному намисті Сорочка вишивана, в черевичках, ну, дівчина, як зірочка. Вибігла з каганцем, побачила мене і Якова, а й дядьку, каже, що це ви? А це бачте не я, а Яків, ледве каганця з рук не вибив, Марто, ясочка моя, шепче. Аж ось і старий кохан виглянув, А за ним стоїть коханиха. Поздоровкались, привітались. «Е, дочко, — каже старий, — Любих гостей до хати просять, А ти тут в'єшся. Іди, моя ластівко!» І пропустив її в двері. Війшли і ми, поклонились та й посідали. «Старий вечеряти просить!» Мати й дочка коло стола, то коло печі звиваються, а ми поглядаємо одно на одного та хочемо розмову почати. Кохан, ви правда з роду його не бачили. Сього чоловіка всі поважали з молодого, Як парубкував, поведе чорними бровами. Дівчата сохнуть і дуріють. А тепер, як пристарівся, моргне сивим усом, громада й примічає, перший чоловік у селі кохан. Якби ви на його глянули, що ті пани ваші міські, ошпарені горобці, сей, як вийде, кажу вам, високий, сивий та усатий, у чорній свиті. А пояс червоний, шапка сива, виступка, козацька, настояща, ще давніх козаків. Хоч там і ворогуєш з ним, а шапку з нехотя знімеш. Чимало по селу старих людей ходить. Ну, іншому поклонишся, а іншого буває, що й не вгледиш, цього, як гетьмана. Зараз узриш. І він підніме шапку, хоч би малій дитині, підніме і далі йде. Оженивсь він з Оксаною, яковенка старого дочка. Тож козацького хорошого роду така повновида молодиця, чепурна, чорноброва, настояща козачка. Посиділи ми так. Іще поглянули один на одного. Так-то воно, брате, каже кохан. Так-то, брате, кажу й я йому. Коханиха вечерю постановила. Почали частувати горілкою. Іще чарочку свати, просять. Дорога дальня, каже коханиха. І холодний вітер віє, мабуть, притомились. «Е, пані матко, кажу, до любої небоги нема далекої дороги, та й випив другу. Далі старий до парубка. Як? Що? Чи все гаразд? Який заробіток? Як і в, бачте, в Києві на заробітках був. У нас пускають. Треба тільки подачу давати, яку там положать». Яків того року таки добре заробив, налягав якомога, бо знав за що, то й діло кипіло. Хвалити Бога, каже Яків, виняв із шапки гроші та й положив старому перед очі, сам устав, поклонився та й дивиться. Старий тільки сивим оусом моргнув. Гроші, каже, Яків знов поклонився, Всю надію клав на вашу ласку та милість, батьку. Марта, дивлюсь, припинилась, Наставила голівоньку, мов та перепілочка, І слухає, не дише, І мати, бачу, на нас карим оком закидає. З Богом, кажу, Завтра рушаємо до панії, А потім... І до вашої милості за рушниками. З Богом, каже старий, попитайте долі. От купишся, Якове, зятям будеш. А ні, воля Божа, за панського дочки не оддам, Казав перше, з тим і умру. Вона в мене славного козацького роду. Чи таки ж мені... Да ще із сивою головою чесний, хороший рід зневажити, козацький рід переводить, як погану жидівську віру. Не мав світі над козаків, а сам аж стелю підпирає, випроставсь, і очі світять, і голос дзвенить, аж помолодшав, наче на турка йде. А нема, нема козаків, нема що й казати, стиха приказує жінка, хитаючи головою. Мій парубок побілів, як хустка, і дівчина сама не своя. Стоїть, як нежива, і ясних оченят не зведе. Чим же він не козак? кажу я старим. Да подивіться, люди добрі. — Чи він же не козак? Нехай хоч сама Марта скаже. Марта нічого не сказала, закрилась вишиваним рукавцем та із хати вийшла. — Та як же це буде, пане-брате? — питаю. — А так буде, як я сказав. — Ідіть до пані, питайте долі. — А як враже зілля, багацько схоче. Аби схотіла, за гроші не стійте, я грошей дам. Ну, спасибі, брате, кажу я, щирий ти козак, як я бачу. Та й торкнув свого молодого, примічай, ніби. Веселіше, знаєте, стало, випили ще по чарці, та й почали радитись, як приступити до тієї панії. Як заговорити, що до чого приложити? Коханиха за дочкою вийшла. Певно, десь присіли в садку та й журились у купці. Ми того вечора вже їх і не бачили. Одвів нас старий у комору на добраніч, та й полягали ми спати. Чую я. Не спиться щось моєму парбкові. То сіно перевертає, то зітхає. Далі й вийшов. Чи не піти б і мені за ним? Може, знадоблюсь. Для сторожі. Лежу собі та й думаю, А сон мене так і клонить. Сіно пахуче, свіже. Чую. Риб? Ну й добре, що не пішов. Сияків Він Постояв трохи І знов шмигнув Е-ні, постій Тут і я за ним Бачу Підбирається під хатні віконце Даба Він ільнув до нього І бився голубом І стукав тихесенько Ніби травицею Віконце не очинилось Чи спала молода козачка Чи батько не спав Хто його знає А ми пішли Як прийшли Ні з чим Не журесь, кажу Щоб його розважити Колись і перед нашими ворітьми Сонечко зійде Він тільки рукою махнув Та й зарився у сіно Якове о, якове, кличу, мовчить, неначе не чує. Спить, тоді і я собі набік, та й справді заснув. Повставали раненько, до сонця. Старий випроводжав нас за село, бо Хмелинці село козацьке, а до панського буде ще з півверсти. Зняв шапку, Боже, поможи, та й попрощались. Ідем собі, коли де не візьметься Марта з коромислом і хоче щось сказати, і соромиться, а сама як вишенька. Що, Симартусю кажу, чи не вийшла нас проводжати? Я вже мусив розмову почати, бо мій парубок – тільки очима світить Та поза мною посувається знай до дівчини Я була, каже, в галі Додому йду Боже, вам поможи, дядьку Та й стрибнула поміж верби Увійшли в панський двір Сонечко вже підбилось височенько, Питаємось, сплять. Посідали коло мальованого рундука, Дивимось, сад якраз перед очима, І туди стежки, і сюди стежки, Все жовтим піском повисиповані, І квіток цвіте без ліку, Все кружками-кружками, І лавочки зелені, Чистенько так, порядошненько. «Славний садок, Якове!» «Славний, каже дядьку. Довгенько такими сиділи та журились, поки дождались». «Пані встала, кажуть. Кликнули нас до покоїв. Увійшли. Аж в очах нам замиготіло. І зеленіє, і червоніє, і біліє, і синіє». Чого там нема? Може, доводилось зазирнуть у жидівську крамницю? Всього багацько. Зразу й не розбереш, що добре, а що, вибачайте, годиться в сміття викинути. Аби людей дурити роби, бабо, рябо. Так і тут по кутках блищить, по стінах сяє, повибігали якісь панночки. Куці та бистрії, як сороки, Повертілись, повертілись перед очима, Та й круть за двері. Обідньої вже доби сама пані вкотила, Як на колесах, пухка така, Ніби на дріджах зійшла, У перснях, у атласах. Прийшла просто до дзеркала, Повернулася двічі, Так і зашуміло по покоїві, Як листя сухе. Плюхнуло в крісло, аж її підкинуло. Тоді зирк на нас. Чого вам треба? питає? До вашої милості кажу так і так, да низенько кланяюсь. Вона й стала тоді, ніби пильніш на нас дивитись, да й каже, що тепер усе дороге стало, що в того -то та ще й в другого пана парубки то по то тисячі за себе положили. У <гас> якого ж це пана, добродійко? Питаю, та знов низенько кланяюсь. Тобі нащо? В якого пана? А самій, мов у вусі закрутило. Нащо тобі? Да що кажу у того пана. Нехай йому Бог дає здоров'я, такі люди багаті. А ти думаєш, за скільки откупитись? Та ми б то думали, вельможна пані, як по наших грошах. Да що, мабуть, Бог не судив. За скільки ж ти думав? Да що вже кажу даремно вашу милость турбувати. Бувайте здорові, добродійко. А сам до дверей, як і в мене, хап за рукав, «Дядьку!» Я йому моргнув, «Не мішайсь!» «Слухай, О, бо ти!» – кричить пані. «Постій!» – завернула, знов питає, «За скільки хочеш откупитись?» «А я таки не кажу, що, мовляв, вашу милість клопотати нам!» Далі бачу, що вона вже червоніє, як жар найчервоніший. Кажу, я, милостиво пані, думав за двісті карбованців. Вона мені, да ти, мабуть, з роду дурний, да ти все, да ти те, а я все кланяюсь мовчки, ніби вона до ладу говорить. Виговорилась. Устала Коли хочеш откупитись Откупляйся скоріше За триста Бо в послі І за тисячу не откупишся Як і в мій Зрадів Та як дурень Спечив ноги її Геп Дякує бач Що його ж салом Та по його шкурі Ну а гроші Принесли Сама, як у очі не вскочить. «Ні, кажу, милостива пані, Маємо при собі трохи, да не всі. Мені зараз гроші треба!» Крикнула. «Зараз таки!» «Я, каже, поїду в город сьогодні, І ви щоб там були!» «Та все і скінчу!» «Ідіть, заберіть гроші!» Сама, як схопить дзвінок, по всіх покоях дзінь, дзінь, повибігали дівчата й хлопці. Коляску, каже, та не бариться. а сама товчеться, вчеться, як Марко по пеклу. То папірчик із-за дзеркала витягне, то одмикає, то зачиняє, За нею й дві дівчинки мечуться, як ті жереб'ятка, що жахаються. Поки в панському дворі лагодились та вбирались, ми хутенько перебігли до Хмельниців, наробили там крику сміху, радості та веселості і знов вернулись до панського двору. Пані казала нам дать возочка, сама сіла у високу коляску А й поїхали з Богом. Городок наш, так собі городок, нічого. Мій батько казав, що колись по йому проходжали полковники та сотники, та куди не глянь, славне військо, як той мак червоний, а тепер засіли жиди, як сарана, і пани живуть. У базар то й чоловіка попадеш, бо в базар людей найбільше. Заїхала наша пані до старого мошки жида, покої високі і хороші, тільки так перцем і несе. Зараз послали по якогось писаря Захаревича, а нам казали коло дверей підождати, поки він прийде. Прийшов він хутко, поганенький на личку, рябий як решето, штани сині, широкі, якась куца свиточка і на шиї зелена хустка. Під правицею шапка увійшов, зігнувсь і знитивсь, наче й не ступає. «А чоботи здорові і добре змазані!» Пані його до себе зараз покликала. «Вона в нас, як говорить, з яким чоловіком, сидить собі просто як добрий качан у городі і все роздивляється, які в тебе брови, які уси, яка одежа на тобі, Хіба б який генерал, щоб вона голівку схитнула на бік або глянула ввічі любенько. Пождали ми ще трохи, поки пані радилась із тим Захаревичем. Вийшов він однеї, моргнув на нас та й каже, «За мною йдіть!» І пані з дверей каже, «Ідіть за ним!» «Ми пішли!» А веселий чоловік був той писар Захаревич. Ледве ми прийшли, він почав сміятись і говорити мало не танцює. Далі огрів мене зо всієї руки по плечах та й каже, «А що, схатілась на волю? Ай, добре!» «Так-то добре, кажу, що краще нам і не треба до якого часу!» «Та то тільки біда, каже». Що діло то ваше дуже трудненьке, не знаю, як то воно й буде. А що ж там таке, питаю, а як і в так і побілів. А те, що треба вам тепер особі приміти писати, все трудно. Я б то й написав їх. Та що скаже пан Биркач? Треба йому читати їх. «А як добре напишете «Поздоров, Боже, вас, пане», то певно нічого не скаже, хіба подякує?» «Хіба йому подарочек дасте?» «А А я однесу. Все можна?» «Яків зараз і вирвався. Якого ж подарочка треба навчить, пане?» «Можна і грішми. Хоч і сто рублів, то візьме. Він добрий чоловік». Каже писар, а сам регоче. Ні, пане, ви нам кажіть, як треба. Це вже я йому. За що гроші давать? Або ми панію свою спитаємо. Це не конче треба. Вольному воля, а спасенному рай. Можна й без грошей. Це вже без сміху, каже. Сів конець стола, а з його кривий. Та й вся хатка по боці, по кутках дірки, сміттям завалені. Написав щось да й каже: Я не зможу тут нічого. Так і пані скажіть. Нічого писати. Як нічого? А другим щось пишете, пане? Пишуть особі приміти, мутерю, каже той Захаревич, налаявши нас. А в його які приміти? Зовсім так. Як і всі. Так се, слава Богу, що і ми на людей походимо. Я таки озиваюсь. Так ні да ні. Нема особих приміт. Нічого писати. Мордувались, мордувались, таки мусили дати два рублі з копою. Тоді приміти знайшов і хутенько їх начеркав у папері. І веселий знов став. Який і був вперше Провів нас та й каже Не бійтесь, усе буде так, як слід йому бути На те голова й приятельство Нам аби маленький подарочок Як-то говорять, з миру по нитці голому сорочка Щоб не довелось мирові оголіти, кажу я Бо поздоров вас, Боже, Багацько дуже ниточок тих тягнете, да з усіх боків. Все, як пообіцяв Захаревич, скінчилось добре. Поклонились ми панії та й не гаючи часу до Хмеленців. В Хмелинцях рушники були готові, тільки нас і ждали. Зробили змовини, а там і весілля справили Добре погуляли і старі, і молоді По всьому селі пішла чутка, що в нас весілля Музики грають, у бубон б'ють Весело було, бучно Правду, говорять, з гарної дівки гарна і молодиця Гарно завернути Сіця гарно й подивиться, що то за молодиця вийшла з нашої марти. Дівчиною, як була, бігає, сміється, щебече, а тепер якось, ніби розумніша стала. Двір перейде тихо, велично, гляне з повагою, очіпок червоний, намітка біла, довга, і гетьману кращої жінки не треба. Єй-богу! Хлопчик найшовся в них, Такий чорнявий у батька вдався, І здоровий, дякувати господеві, росте.